dove farà un vero e proprio reading concerto con letture musicate e canzoni tratte dal suo repertorio suonate diciamo in una veste del tutto nuova, inedita. Sul palco sarà accompagnata da Daniele Rossi che si alternerà tra chitarra, baritona, violoncello, tastiere e quant'altro. Il suo primo libro, Sette ragazze imperdonabili, è uscito da poco a marzo ed è diventato uno spettacolo che appunto sta già portando in giro per l'Italia è il suo ultimo progetto ed è un omaggio alle sue sorelle maggiori. Sono femmine eh, radicali, impazienti, oneste e spesso antipatiche che l'hanno però ispirata negli anni e alle quali ha voluto dedicare una serie di racconti e poesie. Ma Maria Antonietta, abbiamo detto, è una cantautrice, infatti Deluderti è il suo terzo album uscito per la tempesta Dischi. È un racconto in musica del tutto personale, di un viaggio introspettivo tra le difficoltà emotive e i labirinti sociali. Però, visto che ormai è eh, al telefono con noi, direi che ci facciamo raccontare tutto da lei. Buon pomeriggio Letizia, come stai? Buon pomeriggio a voi, molto bene, grazie, spero altrettanto. Tutto bene, tutto bene. No, ma il bello è che eh. abbiamo fatto una presentazione è lunghissima perché hai fatto un sacco di eh cose. Sì, era difficile chiudere tutto in poche righe. Grazie per questa presentazione così esaustiva. <ride> e devo dire che effettivamente si sono accumulate molte, molte cose, molte esperienze, soprattutto in questo ultimo anno e mezzo e per questo sono molto contenta quando no, sei, ti senti insomma, pieno di... Eh, così di energia, di, di, di idee anche di ispirazione sempre una bella sensazione quindi sono molto contenta e noi siamo molto contenti di, di averti qui a Radio Città Fugico, ma soprattutto di, di sentire che, che sei contenta facciamo tantissimi passi indietro e ti vogliamo chiedere cosa rappresenta per te essere Maria Antonietta e come mai la scelta proprio di questo nome ma guarda diciamo che la scelta nacque mh, dal mio amore per il personaggio della ovviamente celeberrima regina di Francia eh, un personaggio molto mistificato e molto frainteso in vita e anche dopo nel corso dei secoli diciamo che si è trovata nel momento sbagliato al posto sbagliato e così da straniera sai, ha catalizzato tutto, tutto l'odio, tutto il malcontento tutto, tutto ciò che di peggio poteva esserci no? lei l'ha catalizzato ed era molto semplice no? sfogare tutto quanto su di lei accollare tutta la responsabilità proprio proprio lei anche in virtù del fatto che fosse una straniera e mi sembra, ecco, comunque un... Come dire, un archetipo ben attuale, ancora certo. Oggi. Poi, niente, ho voluto operare una piccola rivincita e prendermi il nome di un personaggio che appunto sta, sta molto antipatico ed è molto antipatico anche nell'immaginario ancora oggi, eh, che però sconta diciamo, appunto, un, un, tutta una propaganda e una mistificazione che non si meritava affatto. Beh, diciamo, un grande messaggio è un messaggio importante che sostiene quindi anche un messaggio eh, artistico, un lavoro artistico importante. Voglio chiederti del tuo progetto Sette ragazze imperdonabili, da cosa è nata l'idea di scriverlo e com'è poi portarlo live in, in un, tra musica e scrittura quindi? Ma guarda diciamo che la, la scelta di scrivere questo libro è nata nel momento in cui mi sono resa conto di aver accumulato un debito imponente nei confronti di una serie di figure che io reputo delle maestre per me. Eh, delle maestre proprio, insomma, per quanto riguarda la mia formazione umana, prim prima ancora che artistica, eh, tra cui ci sono Emily Dickinson, Sylvia Plath, eh, Marina Svetaeva, Eti eh, Illesum ehm, e le altre, che sono le protagoniste del libro. E quindi, diciamo che a un certo punto ho deciso di scrivere un libro di devozione, mi piace chiamarlo così, eh, in cui le protagoniste fossero appunto dei racconti e di, di tutto, insomma, il testo fossero queste mie maestre eh, queste mie sorelle maggiori diciamo così e quindi il libro è nato con, con questa volontà con questo slancio qua sai di, di sdebitarsi rispetto a qualcosa di molto bello che hai ricevuto ed è anche questo un messaggio è eh, un messaggio molto bello e se fossero ancora in vita lo, lo, secondo me lo penserebbero anche loro se per arrivare a Bologna prima fai anche altre date ma il 2 giugno arrivi qui a Bologna cosa ci dobbiamo aspettare da questa data bolognese ma guarda diciamo che mh, quando ho deciso di portare il libro in questa veste del reading musicale ero insomma molto molto contenta dell'idea di, di poter fare uno spettacolo in cui si, si fondessero comunque dei linguaggi differenti quindi quello della poesia quello della musica e quello della, della prosa comunque, e sono sempre molto, molto diciamo, a favore di questo tipo di, di contaminazione e quindi in questo spettacolo ci saranno delle letture ovviamente tratte dal libro eh, che però sono musicate perché abbiamo insomma, scritto delle musiche apposta diciamo, che, che dialogano con quelle parole specifiche e quindi insomma, non sono un semplice sottofondo diciamo così, delle letture e poi ci sono invece dei brani comunque dell'ultimo disco di Deludersi ma anche degli altri riarrangiati in una veste nuova che fanno da ponte diciamo tra le varie letture quindi è una specie di, di narrazione alla fine a più voci in cui ci sono io ma ci sono anche eh, più o meno direttamente queste mie sorelle maggiori che parlano e raccontano delle cose eh, con questa comunque fusione e contaminazione di linguaggi è un, è un po' questa la storia Quindi contaminazione diciamo che, che è la parola che può racchiudere e collegare quindi le varie arti che metti insieme. È il tentativo, è il tentativo, <ride> certo. <ride> a me ha colpito molto anche proprio a livello grafico la, diciamo, la copertina del libro che appunto c'è Maria Antonietta, sette ragazzi eh, imperdonabili, un libro d'ore e soprattutto c'è scritto la rivoluzione è della parola quindi anche nella copertina ci sono comunque ra racchiuse tante tematiche tante, tanti input sì sicuramente sono molto fiera della copertina devo dire, eh, sia dell'immagine che abbiamo scelto che è un collage botanico di una pianta ben, ben specifica che è questo giglio marino, sai che è una pianta che cresce sulle, sulle dune quindi insomma chiudeva bene anche se vuoi no, il senso di tutte quelle vite che sono raccontate dentro al libro eh, vite insomma che, che sono riuscite a fiorire al di là di qualsiasi contingenza in cui si sono trovate a radicare diciamo così e poi certo quel riferimento no, all'importanza se vuoi e alla, anzi più che importanza all'essere fondamentale nel, nel cambiamento della realtà della parola eh, è qualcosa a cui io tengo molto penso che le parole in generale siano uno strumento veramente potentissimo no? e a volte oggi si pensa che sia il linguaggio sia qualcosa di accessorio qualcosa che è così ma potrebbe essere anche altrimenti invece le parole creano sempre la realtà per questo le parole sono importanti perché creano la realtà e, e quindi insomma io cerco sempre di maneggiarla, maneggiarle con un certo senso di responsabilità almeno insomma cerco di farci attenzione eh, perché le parole cambiano le vite delle persone cambiano la prospettiva cambiano il modo in cui no Percepisci le cose e cambiano la realtà nel suo complesso sicuramente Beh sì, effettivamente le, le parole sono importanti perché molto spesso un oggetto finché non gli dai un nome non, non, si, non si vede nemmeno no O comunque non si mostra del tutto, poi appunto gli dai un nome e capisci molto di più Che ha il racconto di Genesi in cui effettivamente Dio crea il mondo attraverso no, la, le parole sì È molto bello, no è molto poetico anche sì assolutamente sì, ma beh è un, bel mondo, è un bel mondo è un bel mondo, ma ci toglie una curiosità tu che studi hai fatto? Perché anche in tutte queste cose comunque che stai dicendo, penso che anche nel, nel tuo libro ci siano racchiuse anche eh, cose che tu hai studiato ma diciamo che io sono sempre stata uh, molto curiosa, quindi diciamo ho, ho letto un sacco di libri perché mi interessano, insomma mi faccio prendere da cose anche molto distanti tra loro però in realtà ho studiato storia dell'arte e poi ho studiato un po' di teologia Ok. Vabbè, però è sempre un bel un bel messaggio. Noi siamo due studenti universitari un po' in crisi, però no, è sempre. Perché, perché fate il lavoro più bello del mondo. Quando non c'è la sessione rispondo esatto. di sì. E poi. In sessione cambia un po' la prospettiva. Però è sempre bello, cerchiamo di, di farlo anche noi, di mandare un messaggio che studiare e leggere è importante perché, come diceva anche Umberto Eco, così vivi tantissime vite diverse ed è una cosa molto bella. Sì, assolutamente. Poi sono, sono proprio convinta. Non lo so, ne, penso spesso. Ah, sai, la sensazione che, che ho provato quando in prima elementare no? ho imparato a leggere e, e proprio mi ricordo benissimo questa cosa di essere arrivata no? in un pomeriggio e, e mi sono resa conto all'improvviso che ero capace di leggere, no? sai quelle illuminazioni sì. e, e, e mi, mi chiedevo proprio ma molto sinceramente e mi dicevo ma com'è possibile che io, io abbia questo potere? Cioè, com Com'è possibile che sono riuscita a imparare questa cosa, no? E, e vivevo questa capacità, questa possibilità come proprio un, un potere Ed effettivamente è così, no? Eh, cioè, sì. È un privilegio enorme, pure di quella cosa A volte diventa un po' scontata, come tante altre Però è, è proprio un potere, ecco E alla fine, eh, visto che tutti vogliono i privilegi Quello <ride> puoi averlo, anzi ce l'hai già eh, Grazie a Dio, e usiamolo, no? Perché Assolutamente una volta siamo, Pienamente d'accordo eh, viva i privilegi, no! <ride> A me ha colpito molto leggere la prima parte, eh, proprio iniziale del libro, dove dici: Mi hanno insegnato che quello che dici e fai esiste ha un valore anche senza un pubblico, che non è l'approvazione di qualcuno che rende valido e vero il tuo lavoro. E quindi volevamo sapere che rapporto hai con il tuo pubblico, e appunto anche questa frase è molto potente sì guarda diciamo che secondo me è, è, è molto vera ecco ovviamente te l'ho scritta perché credevo fosse vera però molto vera perché sai spesso ti convinci ci si convince più o meno consapevolmente che, che quello che fai effettivamente ha un senso e ha un valore ed esiste solo perché incontra il favore di qualcuno solo perché viene apprezzato solo perché viene no, reso, reso visibile da una serie di dinamiche eh, invece no, se pensi per dire alla ricerca poetica di Emily Dickinson che è una delle, delle protagoniste poi del libro lei a 30 anni si ritira nella sua casa nella casa paterna, nella sua stanza e tutto ciò che scrive di più bello, di più alto lo fa da dentro quella stanza senza mai uscire di lì forse di notte qualche volta ma nessuno la vede no? quindi fa una scelta di, di reclusione se vuoi no? di, di totale isolamento eh, però la sua ricerca e se continuano a parlare anche per noi a distanza di tutto questo tempo, vuol dire che aveva un assoluto valore anche in quel tipo di solitudine, di isolamento e anche nella totale così, eh, diciamo, totale essere sconosciuta sia al, al mondo dell'editoria che, che ai lettori, eccetera, in quel momento. E quindi ecco, quel, quel tipo di esempio mi ha, mi ha sempre molto impressionato. E quindi è, mi ha anche aiutata sempre molto no, a ridimensionare appunto questa, questo ruolo del pubblico. Ovviamente il, il pubblico è, è, è un attore importantissimo in tutta la questione. No? Alla fine quando tu fai dei dischi o scrivi un libro, ehm, lo fai sempre pensando e sperando che ci sia un, un lettore, un ascoltatore, qualcuno con cui tu possa condividere quella certo. cosa. Eh, però ecco, secondo me è, ass è assolutamente fondamentale... Eh, non cadere no, nella trappola dell'aspettativa, non puoi aspettarti nulla e non puoi pretendere nulla dalle persone e soprattutto non puoi fare nulla, secondo me in una ricerca artistica, se sia davvero una ricerca artistica, non puoi fare nulla che vada alla ricerca di un'approvazione e il compiacimento di un'aspettativa, perché altrimenti finisce la ricerca artistica e comincia una ricerca di mercato, che è un'altra cosa. Citando due tue canzoni, se vince anche in te un grande cambiamento artistico perché tu parti dicendo è che sono bella, sono anche intelligente io sono le ossa che non puoi spezzare più e poi arriviamo ad un coraggioso sguardo che già nelle prime due strofe della traccia di apertura di Deluderti, del tuo ultimo album io non ho intenzione di Deluderti questa è la mia faccia, la mia fiducia non intatta ed è sicuramente una, una sicurezza artistica e intima, quindi come è stato lavorare al tuo ultimo disco e se c'è stato effettivamente questo cambiamento Ma guarda, sicuramente, eh, sicuramente sono cambiata molto come, come persona, ma più che cambiata forse assomiglio solamente più a me stessa. Eh, in realtà ovviamente uno, uno è sempre no, quello che è, però ovviamente de deve tirarlo fuori eh, da dal profondo e quindi de deve cercare di assomigliarsi sempre di più e in questo ultimo disco sento di assomigliarmi molto ecco per questo ne sono molto contenta ne sono molto fiera perché mi sento molto rappresentata da quella cosa, da quelle canzoni e, ovviamente è stato un percorso no, come com per tutti e, e sì sicuramente c'è più sicurezza, c'è più consapevolezza c'è anche direi molta più, più felicità dentro